Mir i dobro, poštovani slušatelji, dobro došli u još jednu emisiju poziv u svijetu. Danas ćemo govoriti o Blaženom Alojziu Stepincu i obilježit ćemo 80-godišnicu zavjetovana njegova u Franjevačkom svjetovnom redu. Vjerujem da neki od vas možda to nisu ni znali, zato smo danas u goste pozvali naše drage prijatelje s kojima ćemo s nekoliko različitih aspekata nastojati i promisliti o važnosti ove teme za nas. Pozdravljam na samom početku profesoricu Zrinku Jelasku koja nam dok dolazi kao članica uh, Generacijske skupine radosti iz mjesnog brasta Kapto. Dobrodošli. I da bolje vas našla. I Fra Daniela Pataftu, koji je već naš tradicionalni gost. Često ga slušate u ovoj emisiji sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Hvala lijepo i pozdravljam slušateljstvo. Evo, ja ću za sam početak pročitati jedan citat e, iz intervjua koji je Fra Bonaventura Duda dao katoličkom tjedniku, u kojem on opisuje kako je zapravo Blaženje Lojzije Stepinac postao član Franjevačkog svjetonog reda. Godine 1935. u Zagrebu se održavao prvi kongres Franjevačkih profesora iz svih slavenskih zemalja. Duša toga kongresa bio je mladi fara Karlo Balić, profesor Antoniju, Antonijuma u Rimu, koji će se kasnije proslaviti kao predsjednik komisije za izdanje dijela Skota i kao mariolog svjetskog glasa. Nadbiskup Stepinac je vrlo rado prihvatio da se njegov ulazak u Franjevački treći red, koji se danas naziva Svjetovni Franjevački red, svečano obavi na završetku kongresa kod večernjeg blagoslova u Crkvi Svjetog na Kaptolu u Zagrebu. Primio je trećoretsko-franjevačko dijelo i bijeli pojas iz ruku Franjevačkog generala oca Bela, a kao trećoretsko ime uzeo si je ime po Blaženom Augustinu Kažotiću, slavnom zagrebačkom biskupu iz 14. stoljeća. A ono Franjevačko u životu Alojzija Stepinca dovoljno je spomenuti njegov žar kojim se posvećivao propovjedanju riječi božije. A onda dosta je pročitati tri njegove oporuke, osobito onu iz 1959. Dakle, četiri mjeseca prije smrti, gdje čitamo osim navedenih dragocjenosti koje sam dobio na dar, bio je to naprsni biskupski križ što ga je dobio od pape Pija 12. i Ivana 23. Ja ne ostavljam nikakve imovine, ni pokretne, ni nepokretne. Što god sam primio kao zagrebački nadbiskupa nije mi bilo nužno za osobne potrebe, to sam upotrebljavao prema propisima crkvenog zakonika za siromahe i pobožne svrhe. On je trećoretski pojas nosio ispod svoga odijela. Nakon pogreba, krašički župnik Vraneković mi je donio jedan pojas riječima. Imao je dva. Jednim sam ga opasao na odru, a drugi poklanjam vama. Evo toliko za sam početak i ono što i mene osobno najviše zanima a, i čim bih zaista želio da otvorim emisiju, to je vaše osobno iskustvo kada danas razmišljate o, o životu, a, liku i dijelu Blaženog Alojzija Stepinca, kako zapravo biste to pisali iz svoje osobne perspektive? O Danile, očitevi prvi možda. Pa evo ovako, za mene jedan bio ključan trenutak kad sam ja stvarno uvidio koja je to duhovna veličina Alojzije Stepinac. E, kad sam jednom prilikom sam bio novak u novicijatu na Trsatu, jedna grupa mađara iz Pečuha je došla i ja sam ih malo vodio po gradu, po rijeci i ovaj, njihov župnik je dobro govorio hrvatski jer je potjecao iz jednog sela Krepećuha gdje se govorilo o hrvatski i on im je prevodio. I malo smo pričali o stanju crkve u Mađarskoj tako i on je bio dosta zabrinutim stanjem i sve. I kad sam ga pitao pa dobro, kod kak, kuda, kako to kod vas da je tako? On kaže, mi nismo imali stepinca. Mm. Oni su imali jednu veličinu kao što je bio mincenti, ali... Prvi put je meni neko posvijestio koja je u biti veličina bio Alojzi Stepinac. I tu sam ja nekdje baš, mogu reći, ovaj, počeo se više interesirati na samog Stepinca, a prvi susret sa Stepincem bio mi je kroz knjigu Alekse Benigara o Stepincu, koju ja dan danas držim nečim najboljim napisanim o Stepincu. I mogu reći da sam tako polako počeo poznavati i njegov lik i njegovo tijelo, a onda kad sam kao mladi bogoslov došao na kaptol, redovito sam odlazio na Njegov grobi tamo molio ne samo za ispite nego za mnoge druge stvari i to je danas prakticiram jer mislim da Alojzije Stepinac ne je samo da ga se treba promatrati kroz prizmu rodoljublja i domoljublja što on svakako je bio, nego treba ga prvom redu promatrati kao čovjeka istinskog življenja Evanđelja što je on pokazivo i kroz svoje propovjedi i kroz cijeli svoj život. Evo, profesorica Jelaska, vi ste članica istog mjesnog bratstva u kojemu se zavjetova i Blaženje Lojzije Stepinac. Kada ste to saznali? Kad ste zapravo postali svjesni te povezanosti na neki način? Pa ovako, činjenicu sam saznala prije nekoliko godina, šta znam, tipa 7, 8, malo više, ali zapravo mislim da to još nisam uvijek provarila, odnosno nisam dobro obradila što to znači. Mm -hmm. Ali ja se tako tješim možda zato što mu je grob blizu pa onda idem na njega i tamo se molim što mu je mjesto gdje, se, gdje je živio i radio na kraju na putu do naše vikendice pa onda tamo prolazim pa možda još nisam dovoljno to shvatila. Imate posebne poveznice sa Krašićem i imate li ste neka osobna iskustva kada posjećujete njegov dom? Ma ja ma možda da ja kažem zašto se meni on sviđa što ste pitali uh, našega fratra dakle meni on je kao osoba Dakle, baš je tako. On je zapravo na neki način siromašak i gotovo je neobično da je bio nadbiskup jer po svome ustroju, po izgledu, ako hoćete, po izgledu lica, tijela, načinu života, imovini i sve bio je zapravo neki siromašak. Mislim, bio zaista ono gotovo ispostnički je živio. Mm -hmm. Čitala sam kako je ono što je i volio za koje su mu znali oni koji ga vole oko njega, da voli nije zahtijevao, nije se ljutio, prigovarao ako ne bi dobio. Dakle, i na neki način on nije nije onako topo, velik, širok, zabavan, zanimljiv, nego je mučenički tif pokornika i onda kad njega voliš, gotovo da ga i ne primetiš, moraš gledati tog Isusa zbog kojeg on sve to radi. Tako da je on svjetac uz kojeg meni se čini, kojeg je najlakše uputiti se na Isusa. Drugi su u svojim privlačnostima, ne znači da ja druga svjetaca ogovoram, nego samo hoću reći da je on takav da se lako uputiš Isusu zbog njega. Fra Danijele, danas kad razmišljamo o su plodovi, dakle Aha. ono što se događalo tih 30 godina i kasnije o tome se danas sve više i više piše ali mislim da dovoljno ne razumijemo i ne shvaćamo kontekstu u kojemu je zapravo on uh, živio i sve ono što, je, što smo zaista s njim proživljavali zapravo čitajući uh, sve što je napisano, pa možete li možda naglasiti tu važnost tih godina, te 30-te pa onda kasnije 40-te, možda se to premalo ističe. Po svakom slučaju, sam Stjepinac dolazi u jedno poprilično kritično vrijeme za nadbiskupa koadjutora. Dobro, mislim da je svima više manje poznata ona priča na koji način je da. postao koadjutor. Dakle, biralo se na taj način da se kralju, tad je bio to Aleksandar Karadžorđević, davalo popis mogućih kandidata, a onda je on morao dati i svoju dozvolu. To je bila praksa još iz vremena Austro-Ugarske. A s obzirom da je stepinac bio jedan od solunskih boraca, onda je to možemo reći bilo onaj plus koji mu je trebao da ide dalje, ali on dolazi za nadbiskupa koja je u vrijeme diktature, monarhističke diktature. Ta monarhistička diktatura traje do 1939. godine, kada je uspostavljena Banovina Hrvatska. Nakon je HSS kao jedan, možemo reći, ne stramo stranka, ja nacionalni pokret preuzeo vlast u Hrvatskoj i to je jedno, možemo reći, razdoblje relativnog demokratizma u državi, ali što, 1941. znamo kako su stvari išle, dolazi jedan totalitaristički režim kao što je bila nezavisna država Hrvatska, koju 1945. zamjenjuje opet jedan totalitaristički režim kao što je bio komunistički, odnosno upakiran u socijalizam, ali ateistički komunizam materijalistički komunizam koji je prema crkvi se postavio izrazito negativno. Da se ne bi zavarali ni nezavisna država Hrvatska, iako je pod krinkom katoličanstva i čuvanja katoličke baštine Hrvata isto je bila totalitarna država i mnogi svećenici su i pod vrijeme nezavisne države Hrvatske stradali zbog toga što se nisu mirili sa njezinom rasnom politikom i politikom koju je provodila prema drugim narodima ali u ovaj, svakom slučaju, što se tiče same crkve, tu je komunizam bio puno, puno, puno žešći i puno gori. Samo podaci koji govore, znači da je tijekom komunističkog razdoblja u Hrvatskoj preko šeststotina osoba, dakle duhovnih osoba, bilo svećenika, redovnika, redovnica, sjemeništaraca, e, stradalo smrtno, nasprav jedne, možemo reći, velike katoličke poljske, djede je broj u pola manji. Da. To već, mislim, dosta govori na koji način je taj režim odnosio se prema katoličkoj crkvi, a još bi se dalo puno toga. Mm -hmm. Koji je, po vašem mišljenju, najvažniji dio iz, iz njegove osobne povijesti? Možda neki događaj koji je presudno utjecao na ono što će on kasnije postati, kad gledate uh, sve te događaje koje su obilježili od 30. pa do njegove smrti? Pa teško mi izdvojiti neki poseban događaj, mm -hmm. jer on je bio jedna posebna osoba u vrlo teškim vremenima. U vrlo teškim vremenima. Dakle, mislim, teško mi je reći neki događaj baš da je njega sad potpuno obilježio, ali mogu reći da je bio posebna osoba u teškim vremenima. Evo toliko za sam početak, kratki povijesni pregled, a vraćamo se brzo nakon kratkog glazbenog predaha. Od Boga, Gospodam, Milos, to te... Yeah Poštovani slušatelji, evo nas ponovno u emisiji Poziv u svijetu. Danas razgovaramo o 80. godišnjici zavjetovanja u Franjevačkom svjetovnom redu Blaženog Alojzija Stepinta s našim gostima, Fradanijel Patafta i profesorica Zrinka Elaska, koja je iz Generacijske skupine Radost mjesnog bratstva Kaptol. Evo, u prvom dijelu smo govorili zapravo o tom povijesnom kontekstu. Pitao sam vas i za vaša osobna osobna iskustva, još ćemo se dotaknuti i malo ćemo dublje ući u taj dio u ovom drugom dijelu emisije ali ono što mene osobno zanima ali vjerujem i naše slušatelje zašto je baš ti godina Blaženja Lojzije Stepinac odabrao Franjevački svjetovni redot kud ta povezanost upučenost mm -hmm. i kako je opće zapravo došlo do tog susreta ja sam pročitao na početku i dio intervjua koje je Efra Bonaventura Duda dao katoličkom tjedniku u kojem je to isto lijepo opisano mm -hmm. A zašto baš Franjevci? Pa mislim da je i slabo poznata činjenica, ali da je Franjevački svjetovni red u tom razdoblju, dakle znači prve polovice 20. stoljeća, bio najbrojnija organizacija takve vrste među Hrvatima, što u Bosni i Hercegovini, što u Hrvatskoj. Samo uh, u to vrijeme postoji dobro organizirani katolički lajkat, koji djeluje i prema političkom usmjerenju i na različitim poljima od kulture Dakle, bio sve prisutan, a Franjevački svjetovni red je bio već samim time obnovljen od pape Lava 13, Dakle, ne da djeluje e, široko, nego da djeluje na način e, osobne izgradnje na jedan evanđelski način, dakle, onaj Franjin način na koji je sveti Franjo svjedočio živio evanđelje. Dakle, Franjevački svjetovni red je bio smjeren baš na takvu jednu, možemo reći, osobnu izgradnju. Dakle, nije se od njega očekivalo da bude niti politički aktivan što nije bio, niti da djeluje široko, zahvaćajući društvene, dakle, šire društveno, nego se od njega baš tražilo, dakle, da bude za osobnu izgradnju pojedinca. I ovaj, tako da mislim da je to glavni kontekst zbog čega je i Alojzije Stepinac pristupio Franjevačkom svjetovnom redu. E, on je jedan u nizu, on je svakako jedan od poznatijih, ali mnogi drugi značajni ljudi hrvatskog hrvatsko-kulturnog života su tada pristupali Franjevačkom svjetovnom redu, jer je on u prvom redu značio baš jedan intenzivan rad na sebi. Dakle, kažem, to je vrijeme snažno organizirano katoličkog lajkata kroz različite udruge. Ali e, baš Franjevaški svjetovni red ima tu dimenziju osobne izgradnje. Znači, jedno moralno i potpuno kršćansko življenje prema primjeru Franje Asiškog, ali potpuno nasljedovanju Evanđelja. I to je bila, mislim, ona privlačna snaga Franjevaškog svjetovnog reda, zbog čega je on bio i u biti najbrojnija e, katolička, uvjetno rečena organizacija, u međuratnom razdoblju i jedina katolička organizacija koja je preživjela 45. godinu. Blaženik je očito prepoznao i autentičnost Franjevačkog sjetunog reda tada. Vidimo brojne poveznice i sa životom Svetoga Franje. Kako biste vi opisali zapravo taj dio, pogotovo kad smo rekli da vidimo prepoznali smo u njemu taj siromašni Uh, ne znam kako da nazovem svoje vrstni okvir kojega ga je okružio ili koji ga jako puno približava zapravo onda i svetom Franji. Pa meni se iz što sam o njemu činila čitala čini kao da je on prihvatio svoje nadbiskupstvo, prihvatio svoju ulogu glavnog pastira uh, naroda u kojemu je živio i svih drugih naroda ko, za koje se brinuo i koje je ljubio skupa sa hrvatskim narodom, ali da očito je kad bi čovjek nekako gledao iz toga ako su ga prikazivali, da bi njemu osobno bolje odgovarala neka, neki skroviti život. Dakle, ne mislim u odnosu na njegove darove, nego njega osobno kao čovjeka. Dakle, azketski život. <laughs> ne, ne, ja mislim asketski zapravo. Okay. A u tom smislu, kad pomislite u ostalom što je Franjo naprije, što je mladeo možda je najpopu, naj zabavnije kako je odrekao se bogatstva i zapravo skinuo do gola da bude samo Boži. Tako ja mislim da je vjerojatno negdje u duhovnoj razini on osjetio da mu onda Franjevaštvo ta zapravo daje tu vrstu ravnoteže. Jer u, franje, u Franjevaštu ste vi na neki način jednaki. Svi smo jednaki i zovimo se manja braća. Dakle, nitko nije važan i najvažniji. To je vjerojatno menjamo bila ugodna odmorna luka od onoga što je morao kao nadbiskup činiti. U godini smo milosrđa, Vidimo je jako puno plodova milosrđa zapravo i u njegovom životu, zar ne? <laughs> Mislim, ja sam čitavići, recimo, ili recimo kad malo budete tamo dulje u Krašiću, iznenadila se koliko on bio u inozemstvu poznat za života. Jer jest bilo čudno, mislim, njega su otrovali, to se prilično jasno vidi, sva što je bilo nakon spravodaja sa obdukcijama tako. Međutim, neke druge svećnike, baš evo od njegovog brata na istom položaju u Mađarskoj, su više otukli i mučili, čini se. Njega su otrovali i na razne druge načine ga psihički mučili i onda je vjerojatno jedan od razloga bio to što je bio zapravo toliko dobar svjedok već za života i svi su ga krašičani voljeli, iako e, su ga jedva mogli vidjeti. Mislim, dakle na jedan način je on svojim životom postajanjem, čak i kada je bio uhićen, zatvoren, kad mu ograničeno bilo kretanje, bio važan svijet onik u narodu vjere, čvrste vjere i ostalom vjernost, jer nije htio otići u Rim, pa da onda se više ne može kući vratiti. Mm -hmm. Donedavno mi u Hrvatskoj nismo mogli puno čitati o njegovom životu, nije bilo toliko ni literature, ni istraživanja, ali danas vidimo da i sve više mladih i svećenika, e, pa isto tako i lajka, e, inspirira se zapravo životom Blaženog Alojzija. Kako da ne? E, što je gospođa Jelaska rekla, on je bio stvarno jedan svetionik, jedan uzor. Ove, stvarno do nedavno, praktički do 90-ih godina, postao je jedan jedini izvor i to je bila knjiga Alekse Benigara. Mm -hmm. Ali ono što mene uvijek fascinira je to da kad god dođem u katedralu, uvijek ima netko ko moli na njegovom grobu. Nikad nije prazno. Nikad nije prazno. Što danas govori u mnogo čemu koliko je dan, dan danas privlačan njegov lik. Mm -hmm. Zašto? Pa ja mislim da je to bio čovjek dubokog evanđeljskog života i duboke mistike. Tako da mislim da je bio stvarno čovjek koji je imao tu evanđelsku mistiku. Možemo reći, što već govori pono, evo ko, e, gospođa je spomenula kardinala Minzentija u Mađarskoj, zatim ovaj, to imamo u u Poljskoj, pa imamo Slipija u ovaj, Ukrajini, koji je čak godinama bio u Gulagu, nije se znalo je li uopće živ, Minzentija je isto bio možda puno, ali Stepinac je jedini od njih proglašen plažen što već govori kolika je bila u to vrijeme, koliko je on već bio poznat, koliko je to bila snažna osoba, koliko je to bio snažan svjedok Evanđelja, već ako se samo analiziraju njegove propovjedi, osobito kroz vrijeme Drugog svjetskog rata pokazuju da je on jedan od rijetkih koji se usudio u Europi reći nešto što nikom drugom nije padalo na pamet, a to je govoriti protiv rasizma, pogotovo onakav rasizma kakav je to propagirala Nacionalsocijalistička stranka njemački nacizam i direktno baciti rukavicu u lice vladi nezavisne države Hrvatske samo samom Paveliću zbog politike koje je provodio u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Isto možemo poslije vidjeti i da je to činio i u ovaj komunističkom sustavu osobito ono pastirsko pismo koje su potpisali biskupi već tada Jugoslavije ali koje je u biti stepinčevo dijelo koje pokazuje da je stvarno bio osoba čvrsto ukorijenjena u evanđelju. Mnogi koji su analizirali njegove poruke i propovjedi mm -hmm. kažu i danas sve više ističu tu suvremenost poruka, zapravo da, kada uspoređujemo vrijeme, kad su napisane, kad ih danas čitamo, kao da čitamo propovjed u današnjem kontekstu. Apsolutno, je, to je to, jer poruka evanđelja i u Stepinčevo vrijeme i danas ostaje ista, a on je bio čovjek evanđelja. Mm -hmm. dakle, I to je ona suvremenost njegovih poruka, njegovih propovjedi. Mi se danas suočavamo sa rasizmom. Mi se danas suočavamo sa različitim totalitarističkim režimima. Mi se danas suočavamo sa liberalno-kapitalističkim, e, možemo reći, sustavom koji gazi čovjeka. Dakle, sve to e, postoje različiti izmi, da tako kažem, koji se danas pojavljuju, koji gazi čovjekovo dostojanstvo, njegovu ljudskost, ono što mu je po Bogu dano i zato te njegove poruke koje su nadahnute evanđeljem i danas imaju svoju snagu. Kada zapravo gledamo današnju situaciju, znamo li mi dovoljno o životu Blaženika, odnosno imate li osjećaj možda da kad gledamo koliko šira javnost zna o njemu, o njegovom životu, da to ipak nije dovoljno, da smo premalo napravili u popularizaciji, odnosno u jednostavno tome da predstavimo cijeli njegov život u svom, svom opusu. Ja mislim naravno da nismo, ali to bi trebalo činiti, međutim postoje jedan veliki problem, a to je da se o njemu puno krivoga zna. Dakle, ljudi su s obzirom na komunističku propagandu koju su činili, ljudi su zapravo time ipak nekako dotaknuti i možda i ne žele znati trebalo bi to mudro učiniti. Meni je, zbog sasvim drugih razloga, ne zbog ovih koji su politički važni, bilo jako važno da je on rekao za vrijeme a, drugog svjetskog rata da neka krste kogod želi, neka, ne, zapravo ne krste, nisu ne ni mogli krstiti neko koje je pravoslavan, bio kršten, onda ga nisu mogli prekrštavati, mogli su ga samo primiti u katoličku crkvu. I, ali ono što je bitno što je rekao, primimo sve koji žele, ako ćemo ih tako spasiti, a poslije kad bude sloboda, onda će oni sami odlučiti hoće li ostati ili ne. Recimo, meni je to bilo važno zbog nečeg drugoga, a to je da netko pristaje, da mu bude član netko za kojeg zna da to ne radi iz drugih razloga nego najplemenitijih, koristo ljublja, to jest želje za, da spasi život i da je zapravo dao a, nalog svojim svećnicima da primaju, dakle, da ih ne propitu, jeste li vi zaista spremni biti član katoličke crkve, nego je učinio nju kao kočku koja Pilića iskuplja, a sad to će li poslije ili ne, to je recimo jedan od bitnih elementa, pa onda on je silno ljubio hrvatski narod i smatrao je, i to je rekao, nitko me ne može preteći ljubavi prema hrvatskom narodu jer je on cvao gdje je posjan, djelovaju tamo gdje jest ali isto tako je čini, uopće nije pitao i rekao je lik evanđelskih htio da svatko bude spašen na najrazličniji način, ima divnih priča o tome kako ljude spašavaju i što je činio. I ono što je osobno radio, možda bio vrlo koristan što bi bilo dobro da govorimo, o to je kako se odnosio prema komunizmu i komunistima. Komunizam nije podnosio, bio je silno zabrinut kako će njegov jadan narod izabludili općice odlučno stranu i kad se govori nešto o narodima, mislim, pa najviše komunista je bilo u Hrvatskoj iz Hrvatske, najviše je bilo Hrvata komunista, to su bili najveći njegovi neprijatelji, bez obzira tko je davo naredbe na vodio o politiku. Za njih je bio zabrinut, njega su osobno mučili, maltretirali ono malo prostra što se smio šetati. Kad bi se šetao ispred kuće, onda bi ga komunistički stražak pratio, pa nije mogao imati mira. Onda se sklanjao ono jedan, drugi, drugi ispred kuhinje, gdje nisu, nisu znali. I on je svaki put, kad kad bi reagirao, kaže njegov ljubljeni pomoćnik župnik, kad, kad bi reagirao u prvi tren ili očajno ili jadno ili već kako ali za taj tren i za toga bi se sabrao i rekao moramo za njih moliti, dakle ljubav prema neprijatelju je bila jedna od krilatica koju on vodio i misle za neprijatelje, pa i on koliko sam ja pročitala, služa misle i za tita. Maršala je tomu čak obavijestio ga o tome. To pokazuje koliko je volio neprijatelje. U trećem dijelu, nakon još jednog glazbenog predaha, govorit ćemo o njegovoj poruci za mlade, o suvremenosti i o tome kako se zapravo danas govori o njegovom liku i dijelu. Na trnovitoj stazi znam nekome pazi, to si ti najveći. Jednom je sin natreno ostavljen pred očima majčenim, ali vjerom ispunjenim. Žrtvom spašava nas Napuštam svijet Jer ovo je moj spas Kad zapjevam Tvoj čuje se glas Gospodine hvala Sva tvoja slava Je u mojim pjesmama I ja krećem iznova Na trnovi No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 U trećem smo dijelu emisije Poziv u svijetu u kojoj danas govorimo o 80. godišnici zavjetovanja Blaženog Alojzija Stepinca u Franjevačkom svjetovnom redu. Vjerujem da mnogi od vas nisu ni znali za tu informaciju i zato smo danas u goste pozvali fra Daniela Padaftu i profesoricu Zrinku Jelasku koji nam govore zapravo o tome kako su oni osobno doživjeli Blaženog aloizija, ali i govorili smo dosta u ove prva dva dijela o povijesnom kontekstu, o svim izazovima s kojima se susretao i o neki vrlo suvremenim, aktualnim porukama. Ono što, vjerujem, mnogi isto tako ne znaju, to je da je na njegov prijedlog osnovan karitas Zagrebačke nadbiskupije. Da, što pokazuje da on bio vrlo aktualan, aktualno pratio događanja u svijetu, tako je 30. godina, upravo i na njegov, njegov inicijativu organiziran karitas Zagrebačke nadbiskupije, koji se onda poprilično dobro razgranao i ovaj, kroz pučke kuhinje pomaganje najpotrebitijima i tako, a opet to pokazuje i jednu, možemo reći, tu razvijenu socijalnu notu koja je bila kod nadbiskupa prisutna možemo to povezati i sa tim njegovim Franjevačkim pozivom jel, kao Franjevačko trećoreca tada ali možemo povezati s time e, da je i sama katolička crkva, znači to je vrijeme formiranja već katoličkog socijalnog nauka mm -hmm. i da na tom tragu i sam Stepinac nastoji uključiti i Hrvatsku crkvu u tokove koje postoje na zapadu. Mm -hmm. Meni osobno ovaj podatak bio jako interesantan, pogotovo kad gledamo danas što se radi u crkvi baš u tom području, evo i na Kaptolu Devet brastvu mm -hmm. Kaptol životni primjeri kuhinice koja svakodnevno brine o siromasima. Prepoznajte li vi tu zapravo preteću onoga što je on pokrenuo na neki način. Pa, pa naravno da, da zato što je lijepo Dakle, on je išao prema svim ljudima, molio je za sve ljude, bili su mi svi važni, a posebno siromasi i potrebe koje ljudi imaju, kao što je djeci davao bombone kad bi imo, ili orah ili što je već imao, tako je se brinuo za hranu i kad vidite na kaptolu te repave, ljudi koje su već na prvi pogled jadni, iako tu i tamo ima i nekih koje sasvim dobro izgledaju, pa je žalosno da su u takom stanju, oni tamo dolaze po hranu i oni primaju ljubav i to onom što im je najbitnije i onda je Vjerujem I na taj način, osim što spašava čovjeka, zapravo omogućuje da jednom u toj dobroti prepoznaš odraz Bože dobrote. Mm -hmm. Nije to samo bio slučaj dakle, ovdje. Mi znamo da postoje brojne institucije koje nose njegovo ime i prezime, diljem svijeta, ne samo u Hrvatskoj, župe, organizacije, mm -hmm. Uh, diće škole. se, škole, mm. dakle Blaženje Lojzi i na taj način prisutan. Mislite li vi zapravo da uh, danas u ovom današnjem društvu postoji još brojne prilike da se njegova, njega sve te vrijednosti koje je on živio i sve što je učinio još više afirmiraju? Apsolutno. I mislim da je, da je to njegova današnja najveća privlačnost upravo u tome što ste svi doći o nekim vrijednostima koje se sustavno gaze i nestaju. Dakle, rastakanje morala, rastakanje obitelji, rastakanje nekih okosnica koje su učinile društvo stabilnim, čvrstim, povezanim, međuljudski odnosi. Dakle, stepinac na neki način utjelovljuje mnoge stvari koje danas nestaju, a mladi su svjesni da su takve stvari im potrebne. Mi govorimo o mladi su u krizi, kriza mladih. Moje svečaničko iskustvo je da... Nije kriza mladih, kriza je srednje generacije. Mladi puno bolje i puno više traže i žele neke vrijednosti, upravo neke vrijednosti koje je sam stepinac u sebi u, na neki način oličio, znači koje su prisutne kod stepinca, dapače mislim da mladi jako traže, nove, e, traže tradicionalne vrijednosti, dakle vrijednosti koje su ljude povezivale. A mi smo danas u vrijeme kada se sustavno težik nekakvoj individualizaciji, razaranju svega što ljude povezuje, a upravo Stepinac je pokazivao svojim primjerom kako je to krivo i na koji način treba živjeti možemo reći tu poruku Evanđelja. Evo, Fradanijel je naglasio taj formativni aspekt, u formacije jako važno zapravo predstaviti prave primjere, pa koliko ste se vi u svom generacijskom radu, dakle u radu vaše skupine susretali sa primjerom Blažinog Alojzija? Pa tamo moram reći da nismo puno, zato što kažem, i vjerojatno sad kad ste me pitali, vjerojatno netko je spomenuo da bi on Stepinac, to nam je dalo neku važnost, ali njega treba upoznati. Upoznati ga zapravo kao jednog svevremenskog junaka. Jer on je bio čovjek koji se recimo nije žalio kad ga je bolio, koji je dostojanstveno nosio svoju tešku i odgovornu ulogu, koji se usudio vrlo muževno buniti protiv onog čemu se nije, protiv čega se, što smatra da ne smije dopustiti ili pristati, koji je bio odgatelj, bio zapravo pravi otac i muškarac onako muževan, a to je danas isto u krizi, mislim, biti muško, nekako Absolut. je lakše ženama, ja mislim, zaista danas, tako da je on dobar uzor u svakom pogledu i ono što je zanimljivo on je bio ugledan, njega su poštovali. Pa čak i ta mržnja, komunistička i mržnja onih koji danas možda ne razumiju ili su naslijedili mržnju, a da jadni ne znaju da je zapravo to sve krivo i neutemeljeno, pokazuje koliko su ga poštovali u tome. Dakle, nije bio beznačajan, borio se aktivno, ne, ne, ugled, ne, da, bio je ugledan uh, i zapravo je izazivao je čak i ljubav što je meni kažem kad kada čudnar to nije njegovo nekim izvanskim osobinama, nego vjerojatno kroz to poštovanje. I tu ja vjerujem da je bilo na jedan način žalosno, a na jedan način prekrasno biti njegovim suvremenikom i sumještaninom u Krašiću. Jer se vidio da to postoji, da se može živjeti kao Isus, da to Evo, ima takvih mm -hmm. primjera. Jedan od važnijih trenutaka za nas je zapravo kada ga Ivan Pavo II. poglasio Blaženim. Apsolutno. Mi smo to dosta olako zaboravili, iako je bilo relativno je. nedavno, pa me zanimaju vaša sjećanja na taj događaj i kako zapravo opisujete sve to skupa što se dogodilo u tom trenutku. Pa mako ja sam kad je prvi put bio baš nedavno, ne, nedogo prije toga rodila svoga sina, tako da nisam mogla i nikako ići jer sam ga dojila i bilo tam njeni mjesec znana imao. I onda sam gledala sve preko televizije bila sam jako zahvalna i sve bilo preljepo. A onda drugi put kad je došao, onda sam se gurala u prve redove ovaj, i onda sam i zaključila kad je treba mislim, papa nema na gori, da papi Ivana Pavla drugom. A, dakle, onda sam ga pokušavala vidjeti, tako da je to bilo zapravo jedan način predivno. Ja sam s tim papom povezana datumom rođenja i uvek sam ga nekako utoživljala kao svojim, a on je baš bio predivan, ali baš nekako supratovno stepinac, mm -hmm. tog je papu lako voljeti, mnogi koji nisu vjernici voljeli su ga Ivana Pavla drugog. Tako da je to bilo bio predivni spoj i posjeta jednog takvog veličanstvenog pastira, jednog pravog vjernika u kojeg se možeš ugledati, u koje svi koje cijene prave vrijednosti mogu oddahnuti što postoje mm. i onda da još u toj nekoj ljepoti ovaj, da ga proglasi blaženim. Da. Ja bih se ovdje vratio na ono što sam rekao, recimo uh, Papa Vojtila Ivan Pao II. je čovjek koji je svakako bio iz prve ruke upoznat tko je bio Alojzije Stepinac. Uh, on je imao svu mogućnost, sve mogućnosti da i neke druge, kao što sam već spomenuo, i Minzentija u, u Mađarskoj, i Mišinskog, u Poljskoj, i Slipija, da ih sve proglasi blaženima. Ali on se odlučio na Stepinca, što, gaž, što govori uh, u biti o tome koliko je snažna bila Stepinčeva osobnost da je i na njega utjecala. Da on nije, recimo, svog poljaka, što bi bilo nekako normalno gurnuo u, na ultar, nego je i zabrao ipak Stepinca. Mm. Ovaj, I mislim da je time želio pokazati prvo da je ispravljena jedna velika povijesna nepravda, a onda je rekao, evo vam, ovo je uzor trpeće crkve. Ovo je uzor crkve koja trpi, ali crkve koja donosi plodove. Jer svakako da mnogi plodovi Stepinčevog zagovora i njegovog trpljenja su i bili vidljivi u crkvi i vidljivi su i danas. Sjećate li se vi gdje ste bili u to vrijeme, na Mariji mm. Bistrici ili... Nisam bio na Mari Bistrici, tad sam bio još relativno dosta mlad. <laughs> <laughs> ja jesam. <laughs> ja sam bila i opet ovaj, tamo sam išla s kćerkom i prijateljicom. I to je bilo još, ajde, tamo onako po noci mora okretati, odovode i tako dalje, da. pa cijelu noć čekati, ali povratak je bio vrlo bolan, malo me podsjetio bio na, valjda, kako se gledalo posle križnje puta, jer zaista nije bio, to nije bilo dobro organizirano, mm -hmm. ovo prije toga je sve bilo veličanstveno. Još ima je jedna zanimljost, ovako što sam cim, ja primijetio, ja vjerujem da postoje ljudi u Hrvatskoj koji osporavaju Stepinca, ali mislim se tu radi o jedne poprlično već minornoj skupini koja je toliko beznačajna. Da sama uloga ste, da sam osoba oizija stepinca u hrvatskoj javnosti e, više nema negativnu percepciju koja je možda bila nasljeđe komunizma, mm -hmm. nego mislim da je to što se tiče bar Hrvatskih Hrvata, da je njegova osobnost svakako osjetljena na pravi način pokazano što on je, kažem, postojite nekakve marginalne skupine, ali toliko su beznačajne da mislim da je ne treba uopće pridavati na važnosti. Idemo dakle i prema kanonizacije, vidimo i zadnje vijesti govore o tome da se taj trenutak sve više i više bliži, bez obzira na sve političke reperkusije koje su se dogodile, ali ono što mene sad pred sam kraj zanima još kad govorimo o njegovom životu, vaši najdraži, odnosno vama najdraži njegovi citati, izjave, poruke, moja uh, ovaj je savjes čista, vjerojatno Absolutno. po tome ćemo se mnogi najviše pamtiti pamtit, i sjećati. Imate li vi još neki možda na kraju najdraži citat koji biste podijelili sa slušateljima, evo na, pred sam krajem emisije? Ma ja nemam citat, mene je najdirljivije, najdomljivije od svega s njim. To mjesto uh, koje je obilježeno u crkvi u Krašiću na kojem se on svaki dan molio za hrvatski narod, Ja meni je glavni cilj posjeta svakog tamo kleknuti molice i moram reći da baš svake puti nadam se da će se to dogoditi svakome ko to učini. Kad god kleknem tamo i krenem se moliti, tako mi je jednostavno nekako u duhu i osjećam jednu duhovnu snagu i povezanost da je to meni gotovo ovako jedna sveta točka u prostoru koju on obitavao gdje se molio, kao da je ono sve što je činio se tamo utjelovljivilo, tako da umjesto riječi rečenice bih zamolila ljude koje je bilo kao, na koji način taknuo razgovor o njemu ili je možda bi nešto, vidi da to probaju učiniti, otići tamo i kleknuti se i pomoliti za svoj narod ili već koga. Sutra će jako veliki broj ljudi u krašić nakon ove emisije. <laughs> pra Danijele, vaša poruka? E, ono što je mene uvijek od njega fasciniralo, to je bila ta osobnost. Stvarno, jedna takva osoba u takvom vremenu i biti svjedokom, baš autentičnim svjedokom Isusa Krista i svega onoga što Evanđelje nosi je, mislim, nešto nadvremensko. Tako da imam jednu veliku sliku Stepinčev u svojoj sobi i često odlazim na njegov grob se moliti i za svoje potrebe, za potrebe drugih i stvarno mogu reći da osjećam i njegovu milost u svom životu, odnosno njegov zagovor. Tako da preporučam svima da nekako više proučavaju i gledaju uzor koji nam je Stepinac ostavio. Evo i u ovom trenutku vjerojatno netko na njegovom grobu u katedrali tako da siguran sam da ćemo još puno puno puta govoriti o plodovima njegovog života i rada i mislim da je bio dobar poticaj da puno više govorimo o svim tim vrijednostima koje danas prepoznajemo i o plodovima i pogotovo unutar Franjačkog svjetovnog reda čini mi se i osobno da to nismo možda dovoljno isticali i dali doprinos ovom procesu kanonizacije. Poštovani slušatelji, hvala što ste danas bili s nama u emisiji Poziv u svijetu. Danas smo govorili o Blaženom Alojziju Stepin obilježili smo 80. godišnjicu njegova zavjetovanja u Franjevačkom svjetovnom redu, u mjestnom bratstvu Kaptol. Vjerujem da vam je bilo dosta korisno i da ste uživali u emisiji u kojoj smo danas ugostili fra Daniela Pataftu i profesoricu Zrinku Jelasku. Hvala vam od srca što ste došli i čujemo se i vidimo neki drugi put. Do slušanja mi i dobro. Si želio. Ti si me, ovak mnogo Ti si me, ovak mnogo I za to znam, da sam sada na pravo misterije. Siguran da me želiš na ovom mjestu. Nisi me od padova me ni od grjeva ti zagrio Samo da znam da si sa na svakom mjestu I da mi pružaš svoje ruke što je najbolje u ovom trenu za mene. Stavljam svoj život u tvoje ruke, samo su one sigurne. Čuva moje srce za sebe. Stavljam svoj život u tvoje ruke, samo su onesi, od nekog moje srce za sebe. Neka moj glas samo tvoje Sako je stup da mi pruša i da mi pruša ši svoje ruke, što je najbolje u ovom trenu sam mene, znam svoji svoj životu tvoje ruke, svoj. samo su one ne si moje srce za sebe. Čuvaj moje za sebe Neka moj glas samo tvoje ime navješta Neka moj glas samo tvoje ime navješta Ti si me ovakvoga želio